перепитав Матюнеллі. Ця сцена здавалася йому такою неприпустимою, що для того, аби збагнути, усвідомити кожне слово, доводилося повторювати його кілька разів. «Це твій коханець?» Ця думка заятрила генералові, як гаряча рана. І він мало не схопився за пістолет. Галина все зрозуміла. І спробувала, коли не відвести, то бодай пом'якшити удар. В усякому разі, найголовніше вже досягнуто. В Івана Журби буде час виконати своє завдання. «Заспокойтеся», сказала вона. «Це не мій коханець. Це просто дуже милий і ввічливий, справді, мабуть, теж закоханий німецький офіцер. Мені подобається, коли довкола мене ходять закохані люди». Ми так гарно розмовляли. Ви і тепер хочете нас покинути, пане штандартенфюрер? Тепер хочу. Раптом розсердившись на Галину, генерала, на весь світ і на самого себе за ту роль, яку він прибрав і грав на протязі цілого ранку, сказав Шпрингер. Чого він хоче? Залишилося невідомим. Бо двері до їдальні прочинилися, і зайшла Раїса. Спинилася. Глянула трохи злякано на нового гостя, навіть відступила назад, потім насмілилася і таки переступила поріг. Здрастуйте, пане генерал», – проспівала вона. «Чому ви повернулися?» – різко запитав Шпрингер. «Забула пудреницю. У нас там у барі жарко, обличчя дуже блищить, і це справляє на відвідувачів неприємне враження». А так усе гаразд, все нормально, життя посміхається. Вона кинула останні слова без жодного значення, ніби між іншим. Але Галина одразу все зрозуміла. Іван Журба поклав плівку в тайник. «А тепер пробачте, – сказала Раїса, – мені вже час йти. Можете йти, – дозволив Шпрингер. І жінка зникла в коридорі. Штандартенфюреру здалося, Ніби Галина після цього полегшено зітхнула. Але чому несподівано повернулася Раїса? Чому забула пудреницю? Який сигнал? Яке повідомлення принесла оця повна жінка з пітним обличчям? Про що хотіла попередити? Шпрингер встав і швидко вийшов з кімнати в коридор. Матінеллі і Галина провели його здивованими поглядами. Підлога аж застогнала під важкими чебітьми. Вважаючи себе справжнім солдатом, штандартен фюрер завжди ходив тільки в чоботях, підкованих сталевими пластинками. В коридорі рванув перші двері і одразу побачив Раїсу біля столика, на якому стояло дзеркало. Жовтавою пухівкою вона пудрила повні щоки. — Ви забули цю пудреницю? — Так. Саме цю. Шпрингер узяв маленьку круглу металеву коробочку з люстерком на внутрішній кришці, глянув на своє відзеркалення і сам собі видався наївним і смішним. У чому підозрює він мешканців цього заляканого будинку? В тому то й справа, що не заляканого. Саме оце відчуття весь час і тривожить його професійно натреновану свідомість. Він, напевне, близько ходить довкола чогось дуже важливого, але не здатен ухопитися за найменшу ниточку. Знову виникла думка про те, що найліпше було б просто знищити всіх трьох мешканців будинку. В тому, що провина їхня невідома і недоведена, біди ніякої. Вони винні вже хоча б тому, що стривожили барона Шпрингера. Мабуть, так і треба зробити. А може, і справді Раїса просто забула пудреницю? Ні, це надто просто. Не звик Шпрингер до таких легких розв'язань. У вас є ще інша пудрениця? Покажіть, будь ласка. Прошу. Раїса дивилася на нього занепокоєно. Тепер у руках штандарт-інфюрера опинилася рожева пластмасова коробочка з вищербленою кришкою. Він натиснув виступ, відкрив і незадоволено поморщився. Срібна тріщинка гострим променем перетинала люстерко. «Розбите в віщує смерть», – сказав він. «Ви не боїтеся її носити?» «Я всього боюся», – відповіла Раїса. «І взагалі це погана прикмета, коли доводиться повертатися додому з дороги». «Цілком правильно», – погодився Шпрингер. У глибині душі він пригарно розумів усю безнадійність отаких от пошуків навмання, коли доводиться тицятися, як сліпому Цуцикові, у незнайомі закути. В пудрениці, мабуть, немає нічого підозрілого, але ж ніхто не може знати, де помилиться ворог і дасть фюреру оту омріяну ниточку, яка веде до клубочка. Ворог? Які в нього підстави думати, ніби тут зачаївся ворог? Власне кажучи, ніяких. Тільки й того, що до Галини приходить і приїздить надто багато людей, але ж спеціальні пости,